Епізод 11. Таємниця на дні колодязя. Ремпол дозволив палиці ковзнути крізь руку, доки її наконечник не брязнув об підлогу, а потім сперся на неї. Він вимовив Докторе. І виявив, що голос зірвався на божевільну ноту. Дівчина сміялася притискаючи руку до рота. — Ми думали... — прокоптнувши, сказав Ремпл. — Так, — кивнув доктор, — ви думали, що я вбивця або привид. Я боявся, що ви побачите мою свічку з ТИС і прийдете розслідувати, але не було ніякого способу заблокувати вікно. — Слухайте, люба дівчина, вам краще... Сісти? Я захоплююся вашою сміливістю, що ви прийшли сюди. Щодо мене, з кишені він дістав старовинний револьвер Дерінджер і задумливо зважив важку зброю на долоні. Він засопів, знов кивнувши. Бо, діти, я власне думаю, що ми маємо справу з дуже небезпечною людиною. Сідайте. Але що ви тут робите, сер? запитав Ремпол. Доктор Фел поклав пістолет на стіл біля свічки. Він вказав на щось схоже на стос рукописних розбухів, гнилих і вкритих пліснявою, та на пачку коричневих сухих листів. Великою хустиною він спробував витерти пил з рук. Оскільки ви вже тут, — прогоркотів він, — ми могли б розібратися із цим. М'яни ж порив. Ні, хлопче, не сідай на край того ліжка, воно повне неприємних речей. Ось, на край столу. Ви, люба моя, звернувся він до Дороті. Можете взяти прямий стілець, інші — повні павуків. Ентоні! «Звісно, вів рахунки», – продовжив він. «Я припустив, що знайду їх, якщо понишпорю. Питання в тому, що Ентоні приховував від своєї родини. Мушу вам сказати, гадаю, ми маємо справу зі ще однією старою-старою історією про закопаний скарб». Дороті, що сиділа дуже тихо у своєму мокрому плащі, повільно повернулася, щоб подивитися на Ремпола. Вона лише зауважила. «Я знала. Я так і сказала. А після того, як знайшла ті вірші...» «А, вірші!» — гмикнув доктор Фелл. «Так, так. Я хотів би на них поглянути. Мій юний друг згадував про них. Але варто лише прочитати щоденник Ентоні, щоб отримати натяк на те, що він зробив. Він ненавидів свою родину... Він казав, що вони постраждають за глузування з його віршів, тож він перетворив свої вірші на засіб їх дражнити. Я не дуже добрий бухгалтер, але з цього він постукав по грозбухах. Я бачу, що він залишив їм мізерну мало готівки з великого статку. Він не міг їх розорити, звісно, бо землі, найбільше джерело доходу, були майоратом. Але я, власне, думаю, що він заховав гігантську суму поза їхньою досяжністю. Злитки, срібло, коштовності? я не знаю. Ви пам'ятаєте, він постійно згадує в щоденнику про речі, які можна купити, щоб перемогти їх, маючи на увазі своїх родичів. І знов каже, мої красуні в безпеці, хіба ви забули його печатку? Усе своє ношу з собою. Омніяме ме компорту. — І залиши підказку в віршах? — запитав Ремпол. Казавши, де схованка? Доктор Фел відкинув свій старовинний плащ із закладеними складками і дістав люльку та капшук з тютюном. Розмотавши чорну стрічку, він міцніше поправив окуляри. — Є і інші підказки задумливо сказав він. У щоденнику частково, наприклад, чому Ентоні був такий сильний в руках. Він був досить кволив, коли став начальником. У нього нічого не розвивалося, крім рук і плечей. Ми це знаємо, еге ж? Так, звісно знаємо, доктор кивнув своєю великою головою. Потім знову ви бачили «Ту глибоко стерту вимку в кам'яних перилах балкона он там. Бачили, вона була приблизно такого ж розміру, щоб вмістити великий палець чоловіка», – додав доктор, задумливо розглядаючи власний великий палець. «Ви маєте на увазі таємний механізм?» – запитав Ремпл. «Знову», – сказав доктор, – «знову, і це важливо. Чому він залишив ключ від дверей балкона?» Чому від дверей балкона? Якби він залишив ті інструкції у сховищі, усе, що було потрібно його спадкоємцям, щоб дістатися до них, це три ключі. Один від дверей в коридорі, ще до цієї кімнати, один до сховища, і один до залізної скриньки всередині сховища. То навіщо ж тоді включати той, четвертий ключ? Ну для того, «Що його інструкції передбачали вихід на балкон», – сказав Ремпл. «Саме це говорив сер Бенджамін, коли розповідав про смертельну пастку там». «Послухайте, сер, під цією виямкою розміром з великий палець ви маєте на увазі пружину, механізм, який треба натиснути, щоб...» «Дурниці», – сказав доктор. «Я не казав, що там був великий палець чоловіка». «Великий палець чоловіка...» навіть за тридцять років не стерби ту виймку. Але я кажу вам, що могло б це зробити. Мотузка. Ремпл зісковзнув з краю столу. Він глянув на двері балкона, зачинені і зловісні в слабкому світлі свічки. Чому, повторив він у голос, чому Ентоні був такий сильний у руках? Або, якщо хочете більше питань, прогудів доктор, Чому доля всіх тих, звісно, поб'язана з тим колодязем? Усе веде прямо до колодязя. Є син Ентоні, звісно, другий старберт, що був начальником цієї в'язниці. І саме він збив нас усіх зі сліду. Він помер від зламаної шиї, як і його батько, і започаткував традицію. Якби він помер у ліжку, не було б ніякої традиції. І ми могли б досліджувати смерть Ентоні, його батька, без усієї цієї містики. Ми могли побачити це як окрему проблему, якою вона в тімі і є. Але сталося не так. Син Ентоні мав бути начальником цієї в'язниці, коли холера знищила більшість її в'язнів. Ті бідолахи з'їхали з глузду там, у своїх задушливих камерах. Що ж, Начальник в'язниці з божеволів від тієї ж лихоманки, він теж її мав, і його марення були надто сильними для нього. Ви знаєте, який вплив справив щоденник його батька на всіх нас. Тоді, який, ви гадаєте, вплив він справив на нервового, сповненого страхів чоловіка, ураженого холерою, сповненого страхів ХІХ столітті. Як ви гадаєте, який вплив на мозок справляє життя просто над випарами болота, куди кидали гнити повішених? Ментоні навряд чи міг ненавидіти власного сина настільки, щоб бажати, аби той піднявся з ліжка в Марині і кинувся з того балкона. Але саме це другий начальник і зробив. Гуркочучи, доктор Фел видихнув так сильно, що майже задув свічку, і Ремпол відскочив. На мить у великій кімнаті запала тиша, книги мерців, крісла мерців, а тепер давня хвороба їхніх мізків стала тут такою же жахливою, як обличчя залізної діви. Пацюк пробіг по підлозі. Дороті Старберт поклала руку на рукав Ремпола. Можна було б сказати, що вона побачила привидів. А Ентоні. На силу вставив Ремпол. В якийсь час доктор Фел сидів, схиливши свою велику копицю волосся. Мабуть, йому знадобилося багато часу, відсторонено зауважив він, аби стерти таку глибоку вимку в камені. Йому доводилося робити все самому і глупої ночі, коли ніхто не міг його побачити. Звісно, на тому боці в'язниці не було охорони, тож він міг вислизнути непомітно, та все ж. Я схильний думати, що перше кілька років у нього був спільник, доки він зміг розвинути власну силу. Його власна жахлива сила прийшла б із терпінням, але доти йому був потрібен спільник, щоб піднімати і опускати його, і, мовірно, згодом він позбувся тієї людини. Стривайте, будь ласка, — сказав Ремпл, вдаривши по столу. — Ви кажете, що виїмку стерла мотузка, бо Ентоні роками піднімався і опускався по ній. — До колодязя! — повільно зауважив інший. У нього раптом виник образ дивної, схожої на павука постаті у чорному, що гойдається на мотузці під нічним небом. У в'язниці горіла б лампа чи дві, було б видно зорі. І Ентоні гойдався б уночі там, де вдень гойдалися мерці, спускаючись до колодязя. Так, десь там унизу, у тому широкому колодязі Бознаде, він роками видобував схованку, або, можливо, щоночі він спускався, щоб оглянути свої скарби там. Сморіць колодязя роз'їв би його власний розум як згодом роз'їв розум його сина, але більш непомітно, бо він був твердішою людиною. Він бачив би мерців, що вилазять з колодязя, щоб стукати в двері його балкона. Він чув би, як вони шепочуться разом уночі, бо він прикрасив їхню плоть своїм багатством і посадив золото серед їхніх кісток. Чимало ночей він, мабуть, бачив, як пацюки їдять у колодязі, Лише коли він побачив пацюків у власному ліжку, він повірив, мерці йдуть, аби незабаром забрати його з собою вниз. Вогкий плащ Ремпола здавався огидним на тілі. Кімната була сповнена присутності Ентоні. Дороті заговорила чітким голосом. Тепер вона не виглядала наляканою. «І це... – сказала вона...» Тривала доки? Доки він не став необережним, відповів доктор Фел. Дощ, що майже вщух, знов підкрадався до в'язниці. Він зашелестів у плющі біля вікна, захлюпав по підлозі, він танцював крізь в'язницю, наче щось змивав. Або, можливо, відповів доктор, раптом подивившись на двері балкона. Можливо, він не став необережним, можливо, хтось знав про його візити, не відаючи у чому справа, та перерізав ту мотузку, хай там як вузол його мотузки зісковзнув або був перерізаний. Це була буряна ніч, повна вітру й дощу, мотузка, звільнившись, полетіла вниз разом із ним. Оскільки її край був на внутрішньому бортику колодязя, вона зісковзнула в колодязь. Ніхто б не захотів оглядати щось там унизу, хоч вони не запідозрили мотузку. Але Ентоні не впав у колодязь. І Ремпол подумав. Так, мотузка, в яку перерізали, набагато ймовірніше, ніж петля, що зісковзнула. Можливо, в кабінеті начальника горіла лампа, і чоловік з ножем дивився через перила балкона і на мить побачив обличчя Ентоні, коли той летів униз до шпичаків на краю колодязя. В уяві Ремпола це було так само жахливо-яскраво, як гравюра Крукшенка, білі, витріщені очі, розкинуті руки, тіньовий вбивця. Крик проти вітру і дощу, потім шум, хоч би яким він був, і задута лампа. Усе це було таким же мертвим, як одна з тих книг на полицях. Ейнсворд міг би уявити це саме так, як воно відбулося у двадцятих роках дев'ятнадцятого століття. Здалеку він почув, як доктор Фелл сказав. «Ось, мій Старберт, ось ваше... «Прокляття! Ось що вас непокоїло весь час! Не надто вражаючи! Чи не так?» Вона підвелася, не кажучи ні слова, і почала ходити по кімнаті, засунувши руки в кишені, точнісінько, як Ремпл пам'ятав її тієї першої ночі біля потяга. Зупинившись перед доктором Фелом. Вона дістала з кишені складений аркуш паперу і простягнула його. Вірші. «Тоді?» – запитала вона. «Це? Як щодо цього?» «Це, безсумнівно, криптограма. Вона вкаже нам точне місце. Але хіба ви не розумієте, що в правному злодієві не потрібен був той папір?» Йому навіть не потрібно було б знати про його існування, аби зрозуміти, що в колодязі щось сховано. Він міг би скористатися тими ж доказами, що й я. Усе доступно. Свічка догорала, і широке полум'я обхопило її, кинувши миттєве яскраве світло. Дороті підійшла туди, де під вікном збиралися калюжі від дощу, і байдуже втупилися у плющу. — Здається, я розумію, — сказала вона. — Розумію щодо мого батька. Він був мокрий, увесь мокрий, коли його знайшли. — Ви маєте на увазі, — сказав Ремпл, — що він застав злодія за роботою? — Ну, а хіба є інше пояснення? — пробурчав доктор Фел. Він робив марні спроби запалити люльку, а тепер поклав її на стіл. Він їхав вверх, я так думаю, побачив мотузку, що спускалася в колодязь. Можемо припустити, що бивця його не бачив, бо Тімоті спустився в колодязь, тож він люто глянув. — Там якась кімната або видобене місце, — кивнув Ремпл і вбивця не знав, що він там, доки не спустився. Хм. ну, є ще один висновок, але поближмо це. Вибачте, мій Старберт, ваш батько не впав. Його побили холоднокровно й жорстоко, а потім кинули в кущі помирати. Дівчина обернулася. Герберт? вимагала вона. Казівним пальцем доктор Фел. Малював візерунок у пелюці на столі, наче дитина, що малює з цілковитою засередженістю. Він пробурмотів. Це не може бути аматор. Усе надто ідеально. Не може бути. Але мусить бути, якщо мені не скажуть іншого. А якщо він не аматор, то ставка має бути високою. Ремпл дещо роздратовано запитав, про що він говорить. «Я говорив», – відповів доктор, – «про візит до Лондона». Насилу він звівся на ноги на двох палицях, стояв палаючий похмурий, кліпаючи очима за окулярами, озираючи кімнату. Потім погрозливо потряс однією палицею бік стін, наче шкільний вчитель. «Ваша таємниця розкрита!» Прогуркотів він. Тепер ви нікого не налякаєте. Але усе ще є вбивця, сказав Ремпол. Так і, містер Старберт, саме ваш батько утримував його тут. Ваш батько залишив ту записку у сховищі, як я пояснював вам днями. Вбивця гадає, що він у безпеці. Він чекав майже три роки, щоб повернути той викривальний папір. Що ж, він не у безпеці. — Ви знаєте, хто це? — Ходімо, — різко сказав доктор. — Нам треба додому. Мені потрібна чашка чаю або пляшка пива. Бажано останнє. І моя дружина незабаром повернеться від місіс Пейн. — Послухайте, сер наполягав Ремпу. «Ви знаєте, хто вбивця?» Доктор Фел задумався. «Досі йде сильний дощ!» Нарешті відповів він з виглядом людини, що обмірковує хід у шахах. «Бачите, скільки води зібралося он під тим вікном?» «Так, звісно, але...» «А бачите?» Він вказав на зачинені двері балкона, що туди жодна крапля... Не потрапила. Звісно, але якби ті двері були відчинені, там було б набагато більше води, ніж під вікном. Чи не так? Чи робив доктор усе це лише для того, щоб напустити туману, Ремпл не міг сказати. Лексикограф дивився крізь окуляри, дещо скосивши очі, і пощіпував вуса. Безсумнівно, сер! погодився він. Тоді тріумфально промовив інший: "Чому ми не бачили його світла?" "О, Боже!" зі слабким стогоном вимовив Ремпл. "Це не фокус, чи знаєте ви?" запитав доктор Фел, вказуючи палицею, "що Теннісон сказав про Сарделло Браунінга?" "Ні, сер, він сказав, що єдине що можна зрозуміти в поемі – це перший рядок і останній, і що обидва вони – брехня. Що ж, це ключ до цієї справи. Ходімо, діти, вип'ємо чаю. Можливо, в будинку батохів і шибенець усе ще панував жах, але Ремпол не відчував його, коли знову вів їх униз зі своїм світлом. Повернувшись, до освітленого лампою тепла будинку доктора Фела, вони знайшли у кабінеті сера Бенджаміна Арнольда, який чекав на них. Сер Бенджамін був не в гуморі. Він проклинав дощ. І після цього присутність Лайки усе ще відчувалося так само образузно, як подих віскі. Вони застали його, коли він голодно дивився на холодний чайний сервіз перед каміном у кабінеті. Аго. сказав доктор Фел. Моя дружина ще не повернулася. Як ви зайшли? Я зайшов, з гідністю відповів головний констебль, бо двері були відчинені. Хтось знехтував чудовим чаюванням. Слухайте, як щодо випивки. Ми е. пили чай, сказав Ремпол. Головний констебль був ображений. «Я хочу бренді з содовою. Усі мене переслідують. Спочатку пастор. Його дядько – новозеландець, мій давній друг. Я допоміг пастору отримати парафію тут. Здійснюю свою першу поїздку до Англії за десять років. І пастор хоче, щоб я з ним зустрівся. Якого біса я мушу кудись їхати? Пастор – новозеландець». Нехай сам їде до Саундгемптона, потім Пейн. А що не так з Пейном? – запитав доктор Фел. Він хоче наглухо заморубати двері кабінету начальника. Каже, що їхня мета тепер вичерпана. Що ж, я лише сподіваюся, що це таки так. Але ми ще не можемо зробити цього. У Пейна завжди щось на зразок душевного зубного болю. Нарешті, оскільки останній чоловічий спадкоємець Старбертів мертвий, доктор Марклі, хоче засипати колодязь, доктор Фел надув щоки. Цього ми, звісно, не можемо зробити, погодився він. Сідайте, ми маємо вам дещо розповісти. Поки доктор наливав міцні напої біля буфета. Він розповів серу Бенджаміну усе, що сталося того дня. Під час розповіді Ремпл спостерігав за обличчям дівчини. Вона мало говорила відтоді, як доктор Фел почав пояснювати, що стоїть за історією Старбертів. Але, здавалося, вона знайшла спокій. Сер Бенджамін махав руками за спиною. Його вогкий одяг сильно пахнув твідом і тютюном. «Я не сумніваюся, не сумніваюся!» – пробурчав він. «Але чому вам знадобилося так довго тягнути із цією розповіддю? Ми втратили багато часу!» «Та все ж, це не змінює того, і чим ми маємо справу, що Герберт єдиний, хто може бути винним. Дізнання так визначило». «Це вас заспокоює? Ні, чорт забирай, я не думаю, що хлопець винен». Але що ще ми можемо зробити? І його слідів досі немає. О, про нього повідомляли звідусіль, але його не знайшли. Тим часом, повторюю, що ще ми можемо зробити? Ми можемо дослідити схованку, яку зробив Ентоні. Для початку. Так, якщо цей триклятий шифр, чи що воно таке, давайте подивимося. Гадаю, ми маємо ваш дозвіл. Міс Старберт, вона ледь помітно посміхнулася. Звісно, маєте, але я схильна думати, що доктор Фел був надто самовпевнений. Ось моя копія. Доктор Фел розсівся у своєму улюбленому кріслі. Його люлька диміла, а поруч стояла пляшка пива. З білим волоссям і бородою він міг би цілком зійти за двійника Санта-Клауса. Він доброзичливо спостерігав, як сер Бенджамін вивчав вірші. Люлька Ремпала добре тягнулася, і він звучно відкинувся на червоному дивані, де міг ненав'язливо торкнутися руки до роті. В іншій руці він тримав келих. Таким чином, роздумував він, були всі необхідні речі для життя. Кінські очі головного констебля – примружилися. Він прочитав у голос, як звали мешканців Ліндуна. Гомера славний спів про трою, чи край, де сонце опівночі сяє, що знищити людина кожна не бажає. Повільно він перечитав рядки тихішим голосом. Потім запально сказав, послухайте, це ж нісенітниця. Га, Сказав доктор Фел, наче смакуючи рідкісний букет вина. Це просто купа божевільних віршів. Римоплецтво, поправив доктор Фел. Ну, це точно не криптограма, хоч би що воно було. Ви бачили? Ні, але це точно криптограма. Головний констебль кинув йому папір. Тоді гаразд, скажіть нам, що це все означає як звали мешканців Ліндуна, Гомера славний спів про трої. Це купа сміття. Хоча стривайте, пробурмотів сер Бенджамін. Я бачив такі головоломки в журналах і пам'ятаю заповідань. Треба брати кожне друге слово чи кожне третє слово, чи щось таке. Чи не так? Це не спрацює, похмуро сказав Ремпл. Я перепробував усі комбінації перших, других і третіх слів. Я спробував це як акровірш по всіх чотирьох строфах. Перші літери дають «Я, ГОЧ, ЩО, О, П, П, ЖІ, Т, В, З, Д, Б». виходить «Н, Ю, Т, Я, Н, Є, Е, С, Е, Т, А, І, А». Остання звучить як ім'я сирійської цариці. «А, – сказав доктор Фелл, знову кивнувши. У журналах. почав сер Бенджамін. Доктор Фел глибше вмостився в кріслі, випустивши величезну хмару диму. До речі, зауважив він. Я маю претензії до тих головоломок у журналах та ілюстрованих газетах. Я сам дуже люблю криптограми. До речі, позаду вас ви знайдете одну з перших книг про шифрування. «Дефортівус літерарум нотіс» Джона Баптісти Порти, видану в 1563 році. Так от, єдиний сенс доброї криптограми в тому, що вона має приховувати щось, що хтось хотів зберегти в таємниці. Тобто, це справді тайнопис. Її повідомлення має бути щось на зразок зниклі коштовності, захований в штанях архідиякона або фон Дінкельштук атакує вустерширську гвардію опівночі. Але коли ці люди в ілюстрованих газетах намагаються вигадати криптограму, яка спантеличить читача, вони зовсім не намагаються спантеличити вас, вигадуючи складну криптограму. Вони лише намагаються спантеличити вас, записуючи повідомлення, яке ніхто б ніколи Ненадіслав. Ви ламаєте голову і лаєтеся над гігантською масою символів, лише щоб отримати повідомлення. Малодушні, товстошкірі, переважно прокрастинують прокреативні прерогативи. Тьху! – вибухнув доктор. Чи можете ви уявити собі агента німецької секретної служби, який ризикує життям, щоб передати таке повідомлення, Через британські лінії. Гадаю, генерал фон Гугледорфер був би трохи роздратований, коли б розшифрував свою депешу і виявив, що боягузливі слони мають звичку відкладати будь-які спроби відтворення свого виду. Це ж неправда, чи не так? – цікавістю запитав сар Бенджамін. – Мене не цікавить природнича сторона цього твердження. Роздратовано відповів доктор. Я казав про криптограми. Він зробив довгий ковток зі свого пивного келиха і продовжив спокійнішим тоном. Звісно, це дуже стара практика. Лутарх і Гелій згадують таємні методи листування, що використовувалися спартанцями. Але криптографія у вущому сенсі зміни слів – Літер чи символів має семитське походження. Принаймні, Єремія використовує її. Варіант цієї ж простої форми використовується у цезаревому кварта елементу літера, четверта літера алфавіту, де... Та погляньте ж на цю трикляту річ! Вибухнув сер Бенджамін, підхопивши копію ремпола з підлоги біля каміна і ляснувши по ній. Погляньте сюди, на останню строфу. Це ж просто нісенітниця, там корсиканець був розбитий. О, мати всіх гріхів! Якщо це означає те, про що я думаю, то це трохи грубо щодо Наполеона. Доктор Фел виняв люльку з рота. — Я б хотів, щоб ви замовкли, — жалібно сказав він. — Мені хочеться прочитати лекцію. — Так, хочеться. «Я збирався перейти від Тритемія до Френсіса Бекона, а потім я не хочу слухати жодної лекції», – втрутився головний констебель. «Я б хотів, щоб ви поглянули на цю річ. Я не прошу вас її розгадати, але припиніть лекцію і просто погляньте». Зітхнувши, доктор Фел підійшов до центрального столу, де запалив ще одну лампу. І розклав перед собою папір. Дим з люльки сповільнився до тонких рівних затяжок між стиснутими зубами. Гм. сказав він знову. І запала тиша. Стривайте трохи, наполягав сер Бенджамін, піднявши руку, коли доктор, здавалося, збирався заговорити. Тільки не починайте зараз говорити про триклятий словник. Але ви бачите там. Хоч якусь зачіпку. «Я саме збирався попросити вас, – м'яко відповів інший, – попросити вас налити мені ще пляшку пива. Однак, оскільки ви згадали, старі майстри були дітьми порівняно з нашими сучасними криптографами, війна довела це. А цей написаний наприкінці 18-го або на початку XIX століття, не мав би бути аж таким складним. Ребус тоді був улюбленою формою. Це не він, я знаю. Але це трохи складніше, ніж звичайний шифр заміни, який так любив По. Це щось схоже на Ребус, тільки... Вони зібралися навколо крісла і схилилися над папером. Знову всі прочитали слова, як звали мешканців Ліндуна, Гомера, славний спів про трою, чи край, де сонце опівночі сяє, що знищити людина кожна не бажає. Обце ногу розбив Адам, цей янгол носить спис, в саду, де Господа благав Ісус, що родить темні зорі, і страх униз. Тут біла Діана зійшла. Цього дідона втратила на вік, де на чотирьох листках удача розцвіла. Схід, захід, південь. Що лишилося в бік? Там корсиканець був розбитий. помати всіх гріхів. Знайди зелена, як ім'я столиці графства. Знайди нюгецьку в'язницю і виграв ти. Олівець доктора Фела швидко запрацював, виводячи незрозумілі символи. Він гмикнув, похитав головою і знов повернувся до віршів. Простягнувши руку до обертової книжкової полиці поруч, він узяв чорний том із написом «Fleysner and Buch der Cryptographic» і глянув на показчик, знову насупившись. «Дравкх!» Різко кинув він, наче кажучи «чорт». «Виходить, дравгх, що є нісенітницею». «Присягаюся, це взагалі не шифр заміни». Спробую латину, а також англійську на текстах». «Я розгадаю, класична освіта завжди перемагає». «Ніколи юначе!» – люто сказав він. «Не забувайте цього». «Що сталося, містарберт?» Дівчина сперлася обома руками на стіл. Її темне волосся блищало під світлом. Вона тихо засміялася, піднявши погляд. «Я лише подумала», – спантиличено відповіла вона, – «що якби не зважати на розділові знаки?» «Що? Ну, погляньте на першу строфу. Гомера славне спів про трою. Це ж Іліада, чи не так?» Край, де сонце опівночі сяє. Це Норвегія. Якби взяти кожен рядок окремо і записати визначення для кожного. Сподіваюся, я не кажу дурниць, забагалася вона. І записати визначення для кожного, як окреме слово. Боже мій, сказав Ремпол, це ж кросворд. Дурниці вигукнув доктор Фел, ще більше почервонівши. Але погляньте, сер, наполягав Ремпл і раптом схилився над папером. Старий Ентоні не знав, що складає кросворд, але по суті саме це воно і є. Ви сказали, що це форма Ребуса. Якщо подумати, прогуркотів доктор Фел, прочистивши горло. Цей процес не був невідомий. Ну то розв'язуйте, сказав сер Бенджамін. Спробуйте так, як звали мешканців Ліндуна. Гадаю, це означає, як називали мешканців Ліндуна. Хтось знає? Доктор Фел, який надував вуса і поводився, неначе насуплена дитина, знову взяв олівець. Він коротко відповів. Фенмен, люди боліт, мешканці фенських боліт у Східній Англії, Ліндун. Давня назва Лінкольна, розташованого у цьому регіоні. Звісно. Дуже добре. Спробуємо. Як запропонувала міс Старберт, наші наступні два слова «Іліада» та «Норвегія». Що знищити людина кожна не бажає. Мені нічого не спадає на думку, крім смерті. Отже, маємо. Фенмен, Іліада, Норвегія, смерть. Запала тиша. Здається... Це не має особливого сенсу, сумнівно пропонував сар Бенджамін. Принаймні, це має більше сенсу, ніж усе досі, сказав Ремпл. Давайте далі. Об це ногу розбив Адам. Це звучить знайомо, щоб часом не спіткнутися, об... Зрозумів. Спробуємо камінь. А тепер, який янгол носить спис? Це турієць. Зазначив доктор Фел, до якого повернувся добрий гумор. Наступний рядок вочевидь – Гефсіманія. Подивимося, що тепер. Фенмін, Іліад, Норвей, Дід, Стоун, Ітуріел, Гефсімань. Потім широка посмішка зібрала складки на його численних підборіддях. Він підкрутив вуса, наче пірат. «Тепер усе ясно», – голосив він. Я розгадав. Візьмемо першу літеру кожного слова окремо. F I N D. Find, прочитала Дороті і озирнулася, і її очі яскраво блищали. Ось воно. S I G. Що далі? Нам потрібна N. Так. Що родить темні зорі страх? Прочитав доктор. Наступне слово Ніч. Найт. Далі місце, де зійшла біла Діана. Ефес. Ефесус. Наступний рядок поганий, але місто Дідони. Тір. Тайр. Отже, ми маємо. Ф-Ай-Ен-Ді. С-Ай-Ді-Н-І-Ті. і -э ті файн Сігнет. Знайди печатку. Я ж казав, це буде просто. Сер Бенджамін повторював їй Богу, і бив кулаком долоню, його осяяло натхнення. І він додав: Де на чотирьох листках удача розцвіла? Це, мабуть, означає три або конюшину, чи як то називають ці трикляті штуки? Хай там як. Відповідь Ірландія. Ага, ставив Ремпол. Після того, як забереш схід, захід і південь «Єдине, що лишається північ, north, північ, це додає end, find, signet, in, знайди печатку в...» Олівець доктора Фелла додав чотири слова, а потім чотири літери. «Готово», – сказав він. У останній строфі перше слово має бути Waterloo. Water друге – «єва», «ів», то рядок про «зелена». Як ім'я столиці графства? Ну, Лінкульт, звісно. Лінкольська зелень, Лінколь грін Налешті знаходимо Ньюгейтську в'язницю, Ньюгейт-Гоу. У Лондоні, Лондон. Усе слово. Вел, well. колодязь. Він кинув олівець. Старий хитрун. Він зберігав свою таємницю понад сто років. Сер Бенджамін, усе ще... Бурмотячи прокльони розгублено сів. І ми розгадали це. За півгодини. Дозвольте нагадати вам, сер, прогуркотів доктор Фел, повністю збадьорившись, що в цьому шифрі немає абсолютно нічого, чого б я не міг вам уже сказати. Усі пояснення були зроблені. Це лише доказ пояснення. Якби цю криптограму Розгадали без того попереднього знання, вона б нічого не означала. Тепер ми знаємо, що вона означає. Завдяки м -м, тому попередньому знанню. Він допив пиво із хвацьким жестом і люто глянув Звісно, звісно, але що він мав на увазі під печаткою? Це може бути ніщо інше, як його гасло. «Усе своє ношу з собою. Воно було корисним досі, і воно допоможе нам знову. Десь там, унизу, в тому колодязі, воно висічене на стіні». Головний констебль знову потирав щоку і хмурився. «Так, але ми не знаємо, де. І це нездорове місце, щоб там не шпорити. Дурниці!» – різко сказав доктор. «Звісно, ми знаємо». Девоно. Оскільки головний констебель лише скривився, доктор Фел знову зручно вмостився, щоб запалити люльку. Він продовжив задумливим голосом. Якщо, наприклад, важку мотузку протягнути навколо перил балкона у виємці від мотузки старого Ентоні і її кінець опустити в колодязь, як мотузку Ентоні, ну... Ми б опинилися не дуже далеко від того місця, чи не так? Колодязь може бути великим, але лінія, спущена з тієї вимки, звузила б наші пошуки до кількох футів, І якби міцний молодий хлопець, такий, як наш юний друг, що присутній тут, узявся б за неї біля отвору колодязя і поліз вниз, це звучить? «Досить розумно», – визнав головний констебль. «Але якась цього користь? За вашими словами, вбивця давно усе вичистив, що там могло бути. Він убив старого Тімоті, бо Тімоті його застав, і він убив Мартіна, бо Мартін дізнався в його таємницю, якби прочитав папір у сховищі. Що ви сподіваєтеся знайти там зараз?» Доктор Фел завагався. Я не впевнений, але нам таки доведеться це зробити. Гадаю, так. Сер Бенджамін глибоко вдихнув. Що ж, завтра вранці я візьму пару констеблів. Навколо нас збереться весь чатерем, якщо ми зробимо так, як ви кажете, сказав доктор. Вам не здається, що краще тримати це між нами і зробити це? Вночі. Головний констебль завагався. «Це до біса ризиковано!» – пробурмотів він. «Людина може легко зламати шию?» «Що ви скажете, містере Ремпл?» Це була приваблива перспектива. Ремпл так і сказав. «Мені це все не подобається!» – гмикнув головний констебль. «Але це...» Єдиний спосіб уникнути неприємностей. Ми можемо зробити це сьогодні вночі, якщо припиниться дощ. Я маю повернутися до Ешлі Корт лише завтра. І, гадаю, можу зупинитися в готелі «Брат Тук». Слухайте, хіба світло в язниці, коли ми підемо туди прив'язувати ту мотузку, ну хіба вона не привертає уваги? Можливо. Але я майже впевнений, що нас ніхто не поторбує. Будь-хто з села буде надто наляканий. Дороті дивилася то на одного, то на іншого, повіки звузилося над її очима. Біля її ніздрів з'явилися маленькі зморшки гніву. — Ви просите його зробити це? — сказала вона, кивнувши на Ремпола. — І я знаю його достатньо добре. Щоб бути впевненою, він на це піде. Ви можете бути спокійними. І ви кажете, що нікого з селян там не буде. Що ж, ви, можливо, забули про когось, хто там дуже ймовірно буде? Про вбивцю. Ремпл підійшов до неї з боку і несвідомо взяв її за руку. Вона цього не помітила. Її пальці стиснули його. Але сер Бенджамін Помітив це, помітив зі здивованим виразом, в який він спробував приховати, сказавши «гм» і переступаючи з п'ятки на носок. Доктор Фел доброзичливо підняв погляд зі свого крісла. «Вбивця!» – повторив він. «Я знаю, люба моя! Я знаю!» Запала пауза. Здавалося, ніхто не знав, що казати. Вираз очей сера Бенджаміна, здавалося, вказував на те, що відступати зараз було б не по-британськи. Насправді він виглядав відверто незручно. «Тоді я піду», – нарешті сказав він. «До речі, мені доведеться посвятити магістрат в чатеремі, в наші плани. Нам потрібні мотузки, шпичаки, молотки і подібні речі». Якщо дощ припиниться, я зможу повернутися сюди близько десятої вечора. Він вагався. Але є одна річ, яку я хотів би знати. Ми чули багато розмов про той колодязь. Ми чули про потопельників і привидів, і злитки, і коштовності, і срібла, і бознащо. Скажіть мені, докторе, що ми шукаємо там, внизу, у тому колодязі? Хустинку! сказав доктор Фелл, зробивши ще один ковток пива.